Юлії стало страшно. Вона побачила, як Гедвіга робиться все хволішою, млявішою, і вона бідолашна натужувала всі свої сили, щоб підтримувати товаришку. Нарешті вони досягли замку. Неподалік від нього, на кам'яній лавці, під кущем бузини, сиділа якась темна, закутана постать. Побачивши її. Гедвіга радісно вигукнула «Дякую, причистій діві і всім святим, це вона!» І, ніби раптом набравшись сили, випручалась від Юлії і рушила до тієї постаті, яка підвелася і промовила глухим голосом «Гедвіго, бідна моя дитино. Юлія побачила, що то була жінка закутана з голови до ніг у брунатний плащ. Риси її обличчя ховала густа тінь. Юлія зупинилась, тремтячи зі страху. Жінка й князівна сіли на лавку. Жінка лагідно відгорнула в князівни чола кучері, оклала обидві руки на нього і тихо, поволі почала щось примовляти незрозумілою мовою. Юлія не могла пригадати, щоб колись чула таку мову. Через кілька хвилин жінка гукнула. дівчино, біжи швидко до замку. Поклич камеристок, хай перенесуть князівну до кімнати». Її огорнув солодкий сон, а після нього вона прокинеться здорова й весела. Юлія, хоч яка була приголомшена не згаяла ні секунди, а швидко зробила те, що їй наказано. Коли вона повернулася з камеристками, князівна справді солодко спала, закутана в свою шаль, а жінка зникла. «Скажи мені», – запитала Юлія другого ранку, коли князівна прокинулась цілком здорова, без жодних слідів душевного розладу. чого Юлія так боялася». «Скажи мені, ради Бога, хто була та дивовижна жінка?» «Не знаю», – відповіла князівна. «Я бачила її тільки один раз у житті. Пам'ятаєш, коли я дитиною смертельно захворіла, що вже і лікарі махнули на мене рукою? Однієї ночі вона зненацька з'явилась у моїй кімнаті, сіла біля мене на ліжко, заколисала мене, як учора, я солодко заснула, а прокинулась цілком здорова. Вчора вночі образ тієї жінки вперше знов постав перед моїми очима. Мені здалося, що вона повинна з'явитися і врятувати мене. І так воно й сталося. Якщо ти мене любиш, то прошу тебе, мовчи, щоб вона з'явилась до мене. Ні словом, ні якось інакше не викажи що з нами трапилося щось незвичайне. Згадай, Гамлета, і будь моїм любим Гораціо. Певна річ, що з цією жінкою пов'язана якась таємниця, та нехай вона і залишиться для нас таємницею. Мені здається, що було б небезпечно дошукуватись до неї. Хіба не досить того, що я здорова, весела, і позбулася всіх примар, які мене переслідували. Всі дивувалися, що князівна так раптово одужала. Лейб медик запевняв, що на неї так вплинула вечірня прогулянка до каплиці Діви Марії, яка зняла з неї нервове непруження. Він тільки забув сам порадити хворій таку прогулянку. Але Бенсон. Мовила сама до себе, хм. у неї була стара. Нехай цього разу подаруємо їй. Ну, а тепер пора, щоб на те фатальне запитання біографа ти...